Metamorfoze Privesc portrete vechi. Sunt oare eu? Obraji suavi, zâmbindu-mi printre perne, Zări, zboruri, munci, oceane, baliverne, Pitite sub tunica din liceu. O junglă de azur aici se șterne, Sub pași, iar colo în ochi, un alizeu, Alături fruntea tânără de zeu fulgeră pe întrebări eterne. Într-un portret citesc pe Turgheniev, iubesc de în celelalte poze, în care veac, ce străfund de ev, și totuși un parfum de tuberoze și același vis din ochii de elev palpită încă și în metamorfoze. 23. A 5. A 1968.